Pa je istinu laska se. Udali smo danas od podobnog matka podviženika velikog oca naše crkve velikog učitelja i oni koji su veliki u našoj crkvi Pokaže kaže na jednom mjestu da ako um nema cilj Iako umno i umom ne kontrolišemo ispoljašnja naše dijelo i aktivnosti, onda sve gubi smisao i sve ostaje besplodno. Isto to možemo reći i za o naše večerašnje sabranje, ove molitve u vaskrašnje večernje, dako da umom nismo nanišanili, onda po ovih sat vremena izgubiše smisel i ovaj naš trud neće donijeti ploda. Zato je mnogo važno da koliko možemo, a svako na svoj način, da tome Da osjetimo šta zapravo crkva hoće od nas i šta mi hoćemo u njoj, šta tražimo od nje, zašto smo došli večeras ovdje. To je mnogo važno jer ako to nismo riješili, ako ne znamo šta tražimo, onda to možemo nazvati velikim problemom. I onda, bez obzira što se nalazimo na pravom mjestu i u blizini onoga ko sve može i ko hoće da dođemo u poznanje istine, dakle, bez obzira što smo blizu njega, ali ako umom ne želimo, ako umom nismo nanišanili, onda... Neće ni biti. A evo ovo večernje bogosloženje i ove pjesme koje ispjeva smo, ove molitve koje uze smo u usta i naučeni svetim ocima kako da pjevamo, šta da govorimo, a da to ne bi bilo prazno slovlje, da ne bi bila neka onako emotivna, razmažena molitva, nego da bude ozbiljna, fokusirana i precizna. Evo vidimo da crkva hoće da se radujemo onom dubokom radošću. Vidimo da gospod si lazi duboko, duboko do korijena, naših problema si duboko i konačno rešava naš problem rešava problem smrti čupajući ga iz korije i rešavajući ga na čudesan način upravo umiranjem oslobađajući nas od vlasti smrti tako što je smrt primio. I onda imamo jednu čudesnu situaciju dok se svijet guši u besmislu, dok svijet svakodnevno umire. U crkvi je smrt postava «Služavka i služi život. i smrt i vrijeme». Vidimo, a i danas smo čitali u jednom bogoslužbenom tekstu, kako smrt svete mučenike snažno prenosi u život. I zaista oni koji umiru sa vjerom u vaskrasloga Boga jašu smrt i ona ih silno i nepovratno prenosi u vječnost. Zato su uvijek hrišćani sveti smrt smatravi dobitkom. Zato se nisu ni plašili smrti, jer su duboko u srcu osjećali život vječni, jer su duboko u srcu bili bolagodarni onome kojim ga dade, prethodno postradavši za njih, to je za svakog čovjeka, okusjevši smrt, da bismo mi okusili vječni život ali pod uslovom da vjerujemo u onoga ko vas krse, ko nam život darova. Zato crkva i u toku godine svaki put u oči nedelje okuplja svoju djecu raspogoženu da se raduje istinskom, I dubokom radošću, to je mnogo važno naglošavati, da je radost hrišćanska, duboka radost, koju ne može da naguši nikakva površna izmjena, nikakvo oljavujanje koje se tiče površine. E to duboka radost, mirna radost, koju ništa ne može da pokoleba. Jer to bi značilo da i Vaskrsljog Boga smrt može da ugrozi. A pošto znamo i pošto vjerujemo da je Gospod umro i Vaskrsao, kao Bogo čovjek, a ne samo Vaskrsao, nego se moćno vazniju na nebesa i sjedi. Sa desne strane Boga i oca, A duhom svetim uvodi djecu Očevu tajnu vaskrsenja Dakle, vjerujemo da tu radost Niko ne može da oduzme od onih koji hoće da je prime Baš niko I tu radost možemo nazvati radošću nepokovebljivom besmrtnom radošću. I vidimo da crkva i to je ono što objašnjava na jedan vrlo jasan način, otkud ona danas ovdje sa nama, otkud crkva još uvijek tu, zar nije više istrošena, za se nije potrošila, šta ona još može da kaže savremenom čovjeku koji Je toliko toga naučio, toliko toga otkrio, toliko toga može i zna. I toliko toga hoće. Toliko su danas narasle želje, prohtjevi. Šta još može crkva da ponudi čovjeku da je sprobije? Može da mu ponudi ono što mu nikad niko ne može i neće ponuditi A to je vječna radost, duboka radost da mu ponudi vječni život. I kad obratimo pažnju na stihove, na pjesme, na ona interesovanja koja duh sveti pobuđuje u svetim ljudima, u svetim a želi u nama da pobudi, vidimo da su snažno okrenuta upravo ka toj istini Vaskrsenje gospodnjeg i da odatle gradi svaku drugu radost, svaku drugu priču, da tim bojama slika svaku drugu fresku i ikon. I danas, u ove dane, Crkva Hristova i nas želi da obraduje, da nas nadahne, duboko da nas obraduje i vječno nadahne tom radošću. Zato ovo večernje bogosluženje, a i sveta liturgija na dan Gospodnje, na dan Gospodnjeg Vaskrsenja, mnogo su važne. Jer, zahvaljujući tim molitvama i posebnom ambijentu hrama, jer blagodat Božja posebno djeluje u ambijentu hrama, u nama se polako otvaraju ti prostori srce i sve više osjećamo tu istinu. Iz službe u službu, iz bogosluženja u bogosluženje, iz prvog vasa u drugi, iz drugog u treći, pa sve do osmog, provazajući kroz one svete stihire, jevajući one svete vaskršnje tropare, kombinujući sa svetim stihirama i troparima svetih mučenika, odnosno svih svetih u kojima blista svjetlost Vaskrsenja Hristovog, I mi se povako otapamo, i nama polako, a u zavisnosti od naše revnosti i uloženog truda, i otvorenosti, i umne usmjerenosti, sve više otkriva ta svjetlost, sve nam dublje u srce ulazi ta istina i duboka radost. Da Gospod zaista Vaskrsa iz mrtvih. A srce koje u to vjeruje, dakle srce koje osjeća da je Gospod zaista vaskrsao i da sve tog vaskrsenja djeluje i u nama, taj život, život ovog čovjeka bit usklađen sa tom istinom. Jer velika je opasnost za svakog hrišćanina da mu srce bude podijeljeno. Mada sumnjamo da može biti podijeljeno srce onoga koji je primio tu istinu duhom svete. Dakle, opasno je živjeti u crkvi na jedan način, a izvan crkve na drugi način. Opasno je dijaviti srce. Zato kroz ova sveta bogosluženja, Crkva, a mi u njoj imamo za cilj da svjetlost vaskrsenje Hristovog zabrista u našim srcima i da usmjeri i naš um, i naše umovanje, i naše osjećanja, i našu volju, da sve bude usklađeno sa tom istinom i da nas vodi sigurno ka Carstvu Nebeskom kroz vršenje volje Vaskrsljoga Bogu Čovjeka Isusa Hrista a gdje mi možemo doći do toga ako ne u crkvi našoj na koji drugi način ako ne kroz sveta bogosluženja Vaskršnja praznična a Duh Sveti broće i sestre pomoći će nam u tom nismo treba da budemo istrajni Kad god možemo da dođemo, ako ne preko nedelje, a ono subotom uveče, da dođemo na večernje bogosluženje, jer se radujemo velikim pjesmama, velikim nadahnućima i dubokoj radosti i to saborno što molitvi daje posebnu snagu i radovanju silu jer mnogo je mnogo jače kad je saborno mnogo je jače kad nas je dvoje ili troje u tom raspoloženju i onda možemo da osjetimo ono što su naši drevni preci sveti hrišćani u sesijama da osjetimo taj prostor crkve kao mistično telo gospodnje da osjetimo da postoji carstvo Otca i Sinu i Svetoga Duha, i da u to carstvo možemo da ovdje, iz ovog vremena, iz ovih prostora, iz bilo koje države. Nema potrebe da emigriramo, da bježimo, da se sakrivamo, da bježimo u razne ogudile, u razne fantazije, maštanja, nego tu crkva, tu su i vrate carstva nebeskog. Ali na njih treba zakucati, strpljivo čekati, a i ovo bogosluženje je kucanje i strpljivo čekanje da se ono otvore, gdje? Da se otvore u našim srcima. I onda da uđemo i da osjetimo zaista taj prostor crkve, da vidimo tu svjetlost istinitu, netvarnu, blagodatnu da u toj svjetlosti prepoznamo i bližnje, braće i sestre, da tamo sretnemo i srijećemo i svetitelje svetitelj, na jedan drugačiji način. Lijepo ih je vidjeti na ikonama i na freskama, lijepo je i čitati o njima, njihovo žitje, ali postoji još jedna veća mogućnost, a to je susret sa njima kroz dveri srca, a prostoru crkve, žive crkve, je sve živo, živo, živo. Tu mogućnost svi imamo, to bi trebao da bude naš cilj, cilj i ovog večerašnjeg okupljanja, i onog, ako Bog da sutrašnje, i uopšte svaki put, kad idemo u hravno sveto bogosluženje, da znamo što ištemo, da znamo molitvu da formiramo, da znamo molitvu da... Da, da prinesemo Gospodu Da znamo da se pomovimo A na tu molitvu Gospod će odgovoriti Blagodatnim Dejstvom Na naše srce, na našu um Na našu volju A kao posledicu Imat radost Duboku radost Nepokolebljivu radost Koju nam vaskrsenje Hristovo obezbijete u tom radošću večeras da se ozarimo i u tom raspoloženju i sutrašnji dan da dočekamo i da se trudimo da to raspoloženje traje da ga ne izgubimo lako, zbog sujetnih i sitnih radosti nego da ga čuvamo i da se ono rasplamca u našim dušama da bi ta radost mogla daj Bože i naše bližnje da obasija i zagrije. A čovjeku je najviše ta pota potrebna. Svi ljudi su željni te toplote Božije toplote toplote Vaskrv svoga Boga čovjeka Isusa Hrista kroz koga i duha svetoga primamo duhom svetim se i ocu vraćujemo Otcu, radujemo. Eto tu radost svi da imamo i u vremenu, daj Bože, i u svijetvoj vječnosti. Hristos Vaskrsa. Istinu Vaskrsa.